Ya ayah Nasi, Tahu Rabbakum, yang Mencipta kau dari Nafsu Wajah, dan Mencipta darinya Zuhjah, dan Membentuk daripada mereka lelaki banyak dan wanita. Dan Tahu Allah, yang Minta bertanya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 Ikhwan Fiddin Ma'asyurul Muslimin Rahimani Warahimakumullah Pada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi amalan kita ini Kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-16 Dari Ahadith Arba'in an Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala An-Nabi hura'irah radhiyallahu Anhu An-Narajulan kala linnabihi sallallahu alaihi wasallama Awsini Kala la taghbab Faraddadamiraran Kala la taghbab Rawahu al Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Berikanlah aku wasiat. Maka beliau menjawab, jangan marah. Lalu ia mengulang beberapa kali Rasul mengatakan, 'La تغضب, jangan marah. Dirwayatkan Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Ikhwanifindin ma'ashir al-Ikhwah Rahimani wa Rahimakumullah Hadis ini dijelaskan fadilatul Syeikh Al-Imam Al-Allama Salih Ibn Fauzan, Hafidhahullahu Ta'ala Warahah Al-ghabab wal marah dan riba adalah dua perangai, dua watak yang ditabiatkan kepada manusia untuk suatu faedah dan kemaslahatan. Untuk suatu faedah dan kemaslahatan. Maka orang yang tidak pernah marah, Padanya ada kekurangan. Kalau ada orang yang tidak pernah marah. Akan tetapi barakallahu fikum, Apabila seorang marah, Maka mestinya kemarahan itu dipergunakan dan ditempatkan pada tempatnya. Kalau ia melewati tempatnya, melampaui batasnya, maka akan memudorotkan. Maka akan memudorotkan. Maka Al-Ghubab atau kemarahan adalah lawan dari Ar-Ridha. Senang. Ia adalah suatu tabiat dan perangai yang ada pada seseorang yang akan menyebabkan pada orang tersebut Ketika ia marah Maka darah akan mendidih dalam hatinya Akan menjadikan urat lehernya membesar Itu orang kalau sedang marah Hatinya bergejolak Bahkan sampai Urat lehernya Membesar Yang bisa barakallahu fikum mengantarkan pemiliknya untuk membalas terhadap orang yang ia marah kepadanya. Maka tidak ada seorang pun dari kita yang tidak marah. Masing-masing kita memiliki sifat marah. Di satu waktu, ia bisa marah. Akan tetapi seorang yang aqil al-mu'min, ia akan mengatur kemarahannya. Tidak mudah melampiaskan kemarahan tersebut. Tidak serta-merta barakallahu fikum ketika dia marah. Maka dia meluapkan kemarahannya, dia melampiaskan kemarahannya lah. Seorang yang akil, yang berakal, seorang mu'min yang akan mengontrol. Namun seorang yang dumu, seorang yang jahil. Maka terkadang kemarahannya menjurumuskan dia, mengantarkan dia kepada perkara-perkara yang tercela, Seperti membunuh, melukai, melontarkan ucapan-ucapan yang jelek, atau memutuskan tali silaturrahim. Memutuskan hubungan rahim, hubungan kekerabatan, pertemanan, dan yang lainnya. Ikhwanul Din, agarni Allah wa iyaakum. Maka sifat marah ini bisa mengantarkan seseorang kepada hal-hal yang berbahaya. Bisa mengantarkan seseorang kepada hal-hal yang berbahaya kecuali apabila dia mempergunakannya dengan baik pada tempatnya, maka dia akan selamat dari keburukannya. Hadar Rajul, orang tersebut, meminta kepada Nabi SAW agar beliau memberikan wasiat kepadanya dengan sebuah wasiat yang bermanfaat baginya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taghdab Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadanya jangan marah Namun seakan akan orang tersebut meremehkan wasiat tersebut sehingga dia mengulang beberapa kali fa raddada miraran ia mengulang beberapa kali berikan aku wasiat ya rasulullah maka setiap kali pula rasulullah mengatakan kepadanya la taghdab jangan marah Walam yazid ala zalika dan tidak menambah dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah Selain dari kata la taghab, jangan marah. Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab demikian? Bahkan setiap kali yang mengulang permintaannya, Rasulullah tidak menambah kalimatnya selain daripada itu. Sebagian ulama menyatakan sepertinya orang tersebut sudah ma'ruf dengan sifat marah. Sudah dikenal dengan sifat al-ghadab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Maka Rasulullah ya alaihi salatu wassalam memberinya wasiat dan mengkhususkan kepadanya dengan wasiat tersebut karena Rasulullah tahu tentang kondisi dan keadaannya. Dan wasiat ini berlaku bagi sahabat tersebut dan juga berlaku bagi orang lain maka setiap manusia dituntut darinya untuk tidak marah. Karena kemarahan itu bisa memunculkan berbagai macam bentuk boror. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak mendapatkan pada dirinya, Kemarahan akan tetapi, barakallahu fikum, seorang insan yang mukmin yang aqil, maka dia akan berlaku sabar, dia akan bertindak santun, karena Allahu Jalla wa'ala berfirman tentang sifat, Al-Mu'minin, wa ida ma'rabibuhum yaghfirun dalam surah Al-Shura ayat 37 Dan apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Walam yakin la yagzabun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan dalam ayat ini mereka tidak marah mereka marah Balqana wa idza maghadibuhum yaghfirun Tatkala mereka marah mereka segera memberi maaf Dia marah tetapi ketika kemarahan itu muncul ia memberi maaf berusaha untuk bersabar menahan dirinya ini yang dituntut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lais Shadid bil Surati". Bukanlah orang yang kuat itu seorang yang bisa menjatuhkan manusia, membanting manusia, mengalahkan orang lain. Bukan itu hakikat orang yang kuat. Tetapi siapa yang hakikat orang yang kuat itu? Kata Nabi SAW, Asyadidul ladhi yamliku nafsahu inda'l-ghabab. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika ia marah. Inilah orang yang kuat. Orang yang perkasa. Yang bisa menahan hawa nafsunya. Bisa mengendalikan dirinya tak kala dia marah. Dan Nabi SAW beliau juga nara tetapi tidak melampiaskan kemarahan itu kecuali apabila kemarahan itu karena Allah tabaraka wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang halim seorang yang lemah lembut tidak membalas karena urusan pribadi beliau shalawaturabbi wasallamu alaihi Apapun gangguan yang diberikan kepada Nabi. Dari gangguan-gangguan manusia. Naam. Beliau tidak pernah membalas karena membela urusan pribadinya. Adapun apabila keharaman-keharaman Allah dilanggar. Maka beliau marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah pula seorang mukmin. Maka hendaknya dia berteladan kepada Rasulullah SAW, menjadikan Nabi SAW sebagai panutannya sebagai teladannya. Tidak marah karena urusan pribadinya yang dilanggar, tetapi dia memberi maaf bahkan berbuat baik kepada orang yang membuatnya marah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman wa asliha fa 'ala Allah." Dalam surah Asy-Syura ayat ke-40. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, Maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fahadahu adalah ilajul ghat. Maka inilah obat dari marah. Yaitu engkau mengupayakan untuk tidak marah. Dan yang kedua bila engkau marah Jangan engkau melampiaskan kemarahan itu, tetapi bersabarlah, karena Allah узаллау аля menjanjikan paling besar di sisinya. Ikhwani fi din ma'ashir al ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan beranjak pada hadis yang ke-17 Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Wahai jika kau telah membunuh, maka yang lebih baik pembunuhan; dan jika kau telah membunuh, maka yang lebih baik pembunuhan atau pembunuhan. Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menghentikan kekerasannya, dan tidak Abu Ya'la Shaddad bin Ahsan radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan perbuatan ihsan Terhadap segala sesuatu Mewajibkan perbuatan baik Terhadap segala sesuatu Bila kalian membunuh Maka perbaikilah cara membunuh Dan bila kalian menyembelih Maka perbaikilah perbaikilah Cara dalam menyembelih dan hendahlah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan binatang sembelihannya Diriwayatkan alimamah Muslim rahimahullah Ikhwan fi din ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah Qauluhu sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Al Fauzan hafizahullahu ta'ala Ucapan Rasulullah innallaha katabal ihsana, ya kataba ia'ni ya, aujaba. Makna kataba adalah aujaba, mewajibkan. Wallahu ta'ala aujabal ihsana ala kulli syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan al-ihsan, perbuatan baik atas segala sesuatu. Di antaranya adalah hadihi al-masail. Permasalahan yang disebutkan di dalam hadis ini. Yaitu. Iza qataltum fa'ahsinul qitlata. Bila kalian membunuh. Maka perbaikilah cara membunuh. Wa iza zabahtum fa'ahsinu az-zabaha. Awi z-zibaha. Az Dan apabila kalian menyembelih. Maka perbaikilah. Cara di dalam menyembelih. Al-ihsan barakallahu fikum perbuatan baik. Ihsan ini mencakup ihsan antara seorang hamba dengan ropnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ihsan antara seorang hamba dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah ihsan antara seorang hamba. Dengan binatang. Adapun ihsan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah a'la marati biddin, Tingkatan agama yang paling tinggi. Al-ihsan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Setelah Islam, iman, lalu kemudian ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Maka ihsan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ia beribadah kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan ia menyaksikannya. Walau syukur kuhisyaia, ah. ia tidak mempersakutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun ini ihsan kepada Allah. Wajakafuhu ayarjuhu takut kepadanya, berharap hanya kepadanya. Dan telah berlalu dalam hadis Jibril. bahawa saja Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Al-Ihsan, maka Nabi SAW menjawab, Al-Ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'innahu yarakah. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya dan bila engkau tidak sanggup melihatnya maka Allah subhanahu wa ta'ala maha melihatmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniai sifat al-ihsan. Ikhwani fill din, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun ihsan antara seorang hamba dengan sesama manusia maka dilakukan dengan cara membalas kebaikan orang yang berbuat baik membalas kebaikan orang yang berbuat baik dan memaafkan orang yang melakukan tindak keburukan kepadanya bersedekah terhadap orang yang membutuhkan ia berbuat baik kepada mereka dengan ucapan dan perbuatan dan bermuamalah bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik menyempurnakan muamalah memperbaiki muamalah dengan sesama manusia sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya shalawaturabbi wa salamuhu alaihi demikian pula ihsan antara manusia dengan binatang Ihsan terhadap binatang dilakukan dalam bentuk Memberi makan Kepada binatang yang lapar Memberi minum ketika ia haus Meringankan rasa sakitnya Bila ia ditimpa sakit maka ia mengobatinya Tidak dibiarkan Sama dengan kita sesama manusia lapar ya kasih makan haus ya kasih minum sakit ya diobati ini terkait binatang yang tidak mengganggu hatta al-kilab bahkan pun sampai anjing lihatlah bagaimana barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis yang diruayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu RA. Tentang seekor anjing yang mengelilingi sebuah sumur. Yang hampir mati kehausan. Ternyata ada seorang. Wanita pezina dari. Kaum Bani Israel yang melihatnya. Maka ia mengeluarkan. Atau melepaskan. Khufnya. Atau kaos kakinya. Nah dia melepaskan khufnya dan mengisinya dengan air. Kemudian memberi anjing tersebut minum maka ia pun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab itu padahal zina adalah a'zam wa aqbah al-jara'in ba'da syirik termasuk dari dosa yang paling jelek yang paling buruk setelah kesyirikan kepada Allah dan dalam riwayat yang lain disebutkan tentang seorang lelaki yang sedang berjalan kemudian ia ditimpa kehausan yang sangat. Maka ia turun pada sebuah sumur dan minum darinya. Lalu ia keluar. Ternyata ia menjumpai seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah yang basah di sekitar sumur tersebut karena kehausan. Lalu ia berkata, Anjing ini telah merasakan kehausan semisal yang aku alami. Maka ia pun memenuhi khufnya. Mengisinya dengan air. Dan ia tahan dengan mulutnya. Ketika membawanya, ia gigit. Lalu ia naik dari sumur tersebut dan memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur atas perbuatannya dan Allah mengampuninya. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah. Apakah kita mendapatkan pahala bahkan pun terhadap binatang? Maka Nabi saw menjawab bahwa kebaikan kepada setiap makhluk hidup ada pahalanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al Bukhari dan Muslim juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Fa fi din al-muslimina rahimani wa rahimakumullah. Maka kata syaykh hafizahullahu ta'ala. Falwajibu an tuhsina ilal baha'imi kama tuhsina ilal nas. Au kama tuhsinu ilal nasi. Yang wajib adalah kau berbuat baik kepada binatang. Sebagaimana kau berbuat baik kepada manusia. Dan ucapan Nabi SAW, Wa qataltum, Dan apabila kalian membunuh, Baik itu dengan kiswas atau hukum had, Maka perbaikilah cara membunuh. Bila ada seorang yang berhak, Yang pantas untuk dibunuh, Baik dengan kiswas atau dengan hukum had, Maka hendaknya ia berbuat baik kepadanya, tak kalah membunuhnya dan tidak menyiksa sebelum membunuh dan tidak pula membunuh dengan alat yang tumpul. Atau dengan sesuatu yang menyiksa dia, bahkan hendaklah hendaknya ia bersegera membunuhnya. Ia menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Tanpa menyulitkan. Atau tanpa menyiksa dalam membunuh. Karena penyiksaan termasuk zulmun la yajuz. Kogoliman. Yang tidak dibolehkan. Adapun membunuhnya disyariatkan. Tetapi menyiksa di saat membunuh atau sebelum membunuh Maka itu kategori kezaliman yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka hendaknya dia menunaikan proses pembunuhan tersebut dengan sesuatu yang paling mudah. Bahkan walaupun dia seorang yang kafir. Yang berhak untuk dibunuh karena kekafirannya. Kalau yaudzabu indah katlehi maka tidak boleh disiksa ketika membunuhnya bahkan hendaknya disiapkan dengan baik dan dibunuh dengan cepat. Wa ehwan dividin aazaniyallahu wa yakum maka sungguh benar-benar Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang penuh rahmah. Islam adalah agama yang tidak menyisakan apapun. Kecuali ia datang memberikan bimbingan. Karena memang agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alimul hakim. Zat yang maha tahu, zat yang maha bijaksana. Yang tidak ada sedikitpun kewaliman dalam syariat. Yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ikhwani fi din ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini fa insyaallah taala akan kita sampaikan dalam kesempatan berikutnya semoga Allah azza wa jalla mudahkan dan semoga kita termasuk dan tergolong orang-orang yang mudah mendengarkan nasihat dan menunaikan Kandungan-kandungan nasihat yang datang dari bimbingan nabawiyah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.